Fala, de de de a gente começa mais o um episódio de rapidinhas. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um time meio avermelhado que fica lá em Utah. Passe, o que, que você fala sobre a tabela do Utah Utes? Então, Nick, é uma tabela que começa como, como de praxe muitas equipes com um cupcake para dar uma adoçada na vida, né? Utah começa a sua temporada disputando um jogo em casa contra Southern Utah da FCS uh, equipe que vai perder, muito feio, mas enfim e logo em seguida são dois jogos fora da conferência que em teoria são fáceis mas que é aquele aquele caso de que podem se podem dar dor de cabeça que é contra BYU, que é uma das melhores equipes fora das conferências Power 5, né, que é uma independente, e contra a San Jose State, que é talvez uma das, a, a terceira melhor equipe da, da Mountain West, terceira ou quarta melhor equipe da Mountain West. Então, uh, Utah pode muito bem sofrer uma derrota, ou duas até, dependendo de como começar a temporada, nesses três primeiros jogos, não para ser do Utah, no caso, né. Uh, o destaque da tabela de Utah é que, sendo uma equipe da Pac-12, qualquer equipe principal da Pac-12, Stanford. Então, não pegar Stanford é uma facilidade na tabela. E outra facilidade é que a equipe recebe no seu próprio estádio jogos em casa contra três adversários mais difíceis, que são USC, Washington e Oregon. Então, é uma tabela relativamente fácil de Utah, mas que tem alguns jogos ali pontuais que podem dar uma dor de cabeça. Mas, ainda assim, é uma tabela que permite uma uma disputa real pelo título da divisão. E Wayne, o que você tem que falar sobre esse roster do Utah Utes? Olha, não é um time ruim, mas tem aí alguns jogadores que podem fazer diferença. Um caso é o Offensive Tackle Senior, o JJ Gilman. Ele é uma parede, ele costuma realmente é, segurar muito bem as defesas dos outros times. Ele abre o espaço para corridas quando o time precisa do jogo terrestre. Ele foi ano passado o no segundo time da pac -12. É fundamental para o ataque funcionar. Se o JJ Dilman jogar bem, eu acho que tem uma grande chance aí de Utah é conseguir fazer isso que o Bas falou de ter um cenário bom pela frente. Mas eu acho que depende muito dele aí para que essa temporada Utah vá bem. E que você separou aí de, de, de prospect? Então, nessa vez a gente tem, eu tô, separei para vocês o irmão do está Lutulei, né? Que já é um, um, já foi first round com o Carolina Panthers é, em 2012. E a principal diferença, por enquanto, é, do Junior é que ele também está sendo cotado para ser um first round, mas em um pick um pouco mais baixo do que foi o que aconteceu de Carolina. É, ele é um um, um um defensive tackle que consegue jogar muito bem contra o passe ele consegue projetar as, as linhas ofensivas contra ele, liberando um pouco das lanes, dos linebackers para poderem descer na pressão, é, apesar de que ele não foi tão produtivo assim, vamos dizer assim, em números em números, números brutos mesmo é, já que boa parte do que diz por mesmo é do seu filme, mas a gente espera uma, um crescimento de produção dele nesse ano, já que no passado ele teve só 26 tackles, é, com 5 for e só um sec né? então vamos ver como ele vai se produzir, mas como o prospect, é, vamos falando assim, em físico e alguns upsides, ele está muito bom, mas vamos ver se ele transforma isso em uma produção estatística mesmo. E para finalizar, Nathan, qual é o cenário que você prevê aí para o time de Utah? Bom, como o Pass já disse, a Utah tem talvez a tabela mais fácil da, da Pac-12 South, É, não jogando com os templos, jogando com os adversários mais fortes em casa. Então, é, com sorte, eu acho que a equipe consegue chegar ali com nove vitórias e buscar é, brigar pelo título da divisão sul. Por outro lado, o um feitiço pode virar contra o feiticeiro e a equipe não se preparar tanto assim quanto as outras e terminar um pouco mais para baixo, ali é, brigando para chegar em um bom com seis vitórias mas acho que a equipe consegue vencer os 8 jogos ali e terminar a terceira é, a colocação na da divisão. E gente, esse foi mais uma rapidinhas aqui no The Fraternity. Espero que vocês continuem acompanhando os nossos posts e o nosso countdown para o início da temporada de 2016. Não se esqueça também da promoção que está rolando no Facebook para você levar para casa a camisa do seu time favorito. né? Então gente, continue acompanhando a gente e é isso. Valeu. <risos>